Szereted az állatokat? Tudod, hogy néha sokat tanulhatunk tőlük? El kell ismerni, hogy Lambinus hernyó nem tartozik az átlagos hernyók közé. Saját szavaival élve fejlett agya van. Jól figyelj hát, társaságában fantasztikus kalandokban lesz részed. Uh, uh, uh. Lambinus hernyó lassan nyújtózik a nap napsugarak felé, majd kényelmesen elnyúlik egyik kedvenc helyén, a pikpang levelén. A természet ébredezik, tavasz van. A langyos napok visszatértének, örvendeznek a madarak, és fáradhatatlanul csivitelnek. Hála éneket zengenek a teremtés urának. Lambinus élvezettel hallgatja csodás dalokat és ringatózik a lágy zenére, mikor egy jól ismert hang felriasztja. Hé, hey, Lambinusz! Lambinusz felismeri Niel a hangját, összegömbölyödik a levélen, és egyenesen Niel szarvára pottyan. Ahú, nem tudsz vigyázni? Megnézhetnéd, hova rakod a mancsaidat. Bocs öregem, de mindig megfeledkezem a kiálló szemeidről. Hát viszél hozott erre? Nem is vetted észre, hogy veszélyben voltál. – Hát persze. Nem tudtad, hogy te vagy a madarak kedvenc eledele? – Tényleg? – Higgy nekem. Vigyázz a madarakkal, kicsikém. Szépen énekelnek, de a bőrödet akarják. Légy ravaszabb, bújj el jól, és életben maradsz. Különben soha nem lesz pillangó belőled. – Pillangó? Az meg micsoda? Na hát, milyen tudatlan vagy te, tehát sohasem olvastad a hernyók könyvét. Ebben a könyvben az áll, hogy egy napon lepkévé kell változnod. Gyere, mutatok egyet, nézd, ott van a virágon. Ó, milyen gyönyörű, csodálatos színei vannak. Nem leszek mindig ilyen csupa zöld ruhában. És ráadásul még repül is. Természetesen te is. De hiszen akkor nem kell többé vonszolnom a lábaimat. Olyan gyors leszek, mint a szél. Egy szempillantás alatt elillanhatok minden elől, És olyan szép leszek, hogy, hogy mindenki csodálni fog. Még te is nél. Elég az álmodozásból. Ideje cselekedni, ne késlekedj, még ma indulj el felkutatni a hernyók könyvét. Tígy meg minden tőle telhetőt, a jövőd és az életed függ tőle. Amikor megtaláltad, cselekedj az írottak szerint, és belőled is pillangó lesz. Super! futok, ahogy a lábam bírja. Hosszas keresgélés és kérdezősködés után Lambinus végül rátalált az értékes hernyókönyvre. Azon mód elhelyezkedett egy nyugodt sarokban, a fák árnyékában, távol a kíváncsi tekintetektől, és belemélyedt a könyv olvasásába. Ha pillangóvá akarsz változni, könnyű dolgod van, mindössze Gubóz be, és... Micsoda! Ez nem járja! És a lábaim, és a szép zöld ruhám, és én? Akkor mi lesz velem? Ez olyan, mintha meghalnék! Ó, nem! Ez soha! Egyedül is elboldogulok, hogy szányaim legyenek! Okos vagyok én! Nem vagyok olyan ostoba, hogy bevegyem ezt a mesét! Majd meglátjátok! Lambénusz fölül fogja múlni önmagát, és a rekordok könyvébe illő hőstettet fog végrehajtani. Á, és persze szabadalmaztatni fogom a találmányomat. Gazdag leszek, dús gazdag. Egyébként fejlett agytekervényeimben zseniális gondolat fogalmazódott meg az imént. A dolog el van döntve. Útra fel! Biztos vagyok benne, hogy ez a történet felkeltette az érdeklődésedet. Ne szalazd el tehát a jövő héten a folytatást. Gondolom megértetted, hogy a hernyok könyve nekünk embereknek a Bibliát jelenti. A könyve szerint Lambinus arra hivatott, hogy lepkévé váljon. Isten arra szán engem, hogy a gyermeke legyek. Mindehogy van mód pillangóvá válni, ugyanúgy arra is van, hogy Isten gyermekei legyünk.